Просування. Користуйтеся тим, що вас не знають. Наразі ніхто про вас нічого не знає. І це чудово. Бути невідомим – дуже вигідна позиція. Тіштеся, що ви не під яскравими променями софітів. Скористайтеся цим часом, аби робити помилки, про які не почує весь світ. вносьте корективи, усувайте вади, випробуйте випадкові ідеї, пробуйте щось нове. Ніхто про вас не знає. Тож нічого страшного, якщо ви сядете в калюжу. Невідомість захищає ваше его і допомагає зберегти впевненість у своїх силах. Саме тому роздрібні торгівці постійно експериментують з пробними ринками. Коли Dunkin' Donuts обмірковували, чи варто їм продавати піцу, ходоги та інші гарячі сендвічі, вони організували тестові продажі цих против лише в 10 обраних точках. Чудовим прикладом тестування ідей – Є бордвейське шоу на малій сцені. Перш ніж вийти з виставою на сцену в Нью-Йорку, вони обкатують її в якомусь маленькому місті. Це дозволяє акторам і режисерам перевірити свою майстерність перед живою аудиторією, а потім уже виносити виставу на суд більш вимогливих театральних критиків та осіб, що формують смак публіки. Чи хотіли би, аби цілий світ дивився, як ви робите щось уперше? Якщо ви ніколи раніше не виступали публічно, ви хотіли б виступити перед 10 тисячами осіб, чи перед 10 людьми? І ви, напевно, не захочете, аби усі спостерігали за тим, як ви починаєте свою справу. Немає сенсу привертати до себе загальну увагу, якщо ви до цього наразі не готові. І пам'ятайте, щойно ви станете більшим і відомішим, ви неминуче будете брати на себе менше ризиків. Коли до вас прийде успіх, з'явиться певний тиск таких факторів, як передбачуваність і стабільність тож ви станете більш консервативними. Вам буде складніше йти на ризик. У цей час ви починаєте втрачати гнучкість, а зміни стануть для вас складною справою. Якщо мільйони людей користуються вашим продуктом, будь-яка зміна, яку ви запроваджуватимете, справлятиме значно більший вплив. Раніше, коли ви щось змінювали, це могло роздратувати сотню людей. Тепер ви маєте шанс роздратувати тисячі. Ви можете так-сяк домовитися із сотнею, а щоб залагодити справи з 10 тисячами розніваних споживачів, можуть знадобитися поліцейські щити й шаломи. Згодом, коли ви відчуєте, як кожну вашу дію розглядатимуть наче під мікроскопом, ви будете сумувати за тими часами, коли ніхто ще про вас не знав. Тому зараз саме час брати на себе ризики і не боятися, що можете сісти в калюжу.